Ja, vi ska ta och läsa vidare här. Jag ska hålla ett visst avstånd till mikrofonen också. Eh, Dispatch International är vi inne på. Bokstaven d intlcom t Och. Eh, dansk lärare säger att den svenska skolan är i fullständigt förfall och. Eh,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 Det är en artikel i eh, vilken avisen före ständigt ut den svenska skolan. Och varnar och det bestämde sig danska skolpolitiker för att hämta mer inspiration från Sverige. Tyvärr konstaterar han att dansk skolpolitik fortfarande genomsyrar svensk tänkande. Och eh, här ska jag ta och förstora upp texten lite grann så att jag ser lite tydligare. Jag vill inte komma för nära mikrofonerna här så att det blir för starkt. Äh, så gör en re, re, pa, ja, rekapulation. Äh, 1989 var det svenska folkhemmet mitt i en ekonomisk kris som skapade ett akut behov hos politikerna att äh, demonstrera handlingskraft och då föddes blickar på grundskolan.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 i topp på medierens dagordning och paniken sprider sig bland skolpolitikerna vi kan ju min kommentar läsa om usla resultat till exempel i min gamla hemkommun eh, Sigtuna kommun Märsta där i Valsta så där jag ju bodde, där har de det sämsta skolresultatet, medan i Siktuna stad så är det ju betydligt bättre skolresultat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 Sk äh, skippa schemat, lägg ner specialundervisningen och individuali individualisera skolan så mycket det bara går. Sauer skriver, skolverkets dom skolningslös. Håbo-elevernas kunskapsprestationer äh, låg markant äh, lägre än det förväntade. Undervisningsmiljön var trots omfattande investeringar i byggnader orimligt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 som förklaring. Decentraliseringen, differentieringen, individualiseringen och segregationen. Decentraliseringen har lett till att det i många kommuner växer fram skolor som brister i kvaliteten. kvalitet. Framförallt har folk utan lärarutbildning släpps in i skolorna. Nu har bara 7% av tekniklärarna en utbildning.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 Sauer citerar den danska professorn Mogens Nilsson, som på sin tid kallade det minsta kontraktet mellan lärare och elev. Eleven lossas som han gör något och läraren ställer inga krav. Läraren springer runt och försöker få igång de likgiltiga eleverna. Medan de duktiga eleverna väljer uppgifter som är så lätta att de klarar sig helt utan hjälp som de ändå aldrig får.